Beno, bintxe, gurekin daukagu gure bruselako korrespontxala, baina gaurkoan itzia erretzaitugu bruselan baizik eta euskalderrian zaitugu oporretan eta beroa pasatzen. Arratxalde leon. Bai, arratxalde hon. Eta, bueno, ekartzen diguzu bertako azken e, asteetako kontu bat, kontu xelebrea baina aldiberian, e, bai, larria, ez? Bai, bueno, dena hasi zen e, maiatzaren hogeita e, maikan, E, poliziak, mm, azken hilabeteotan e, Bruselako poliziak zenbait kontrol egin ditu, Metroestazioetan, e, tranbian, kalean eta, Bueno, jende identifikatzen eta egonda. Kontua da, maiatzeren hogeita maikan, emakume bat Estefani Jato e, identifikatzen alegindu zirela, edo, bueno, e, bera emakume hau e, trame geltoki batean zegoen, polizia gerturatu zitzaion eta nortasunagiria eskatuzion emakumeak nortasunagiria erakutsi zuen, e, jatorri e, belgako e, nortasunagiria erakutsi zuen, bera berez e, emakumeak belgada, eta e, Poliziak eskatu zion, emakume hau nikabaz e, jantzita zegoen, eta, eta poliziak eskatu zion ba e, burua aurpegia e, erakustea. Emakumeak e, ezetzen zuen, emakumeak ukatu zuen, eta eskatu zioten, bueno ez eta atzilotua eraman zuten e, komisalde gira. Gero igual aipatuko dugu pixkat eh, horrek izan dituen ondori guztiak, baina hoyi baino lan zer dio eh, belgiar eh, legeak horren inguruan. 2010 retik eh, legez kontrakoa da eh, burka edo nikabarekin jantzita eh, kaletik egotea. Hmm. Eta legez erakutsi behar dute eh, aurpegi erakutsi hartute identifikatzerakoan. Eta ohkoan beraz ezti ikusten eh, nikabaskantzitako emakumeak eh, kaletikan. E, Sez nuk esango zerbaituikoa danik, hmm. noizean behin ikustezak zu emakumeren bat, beloarekin eta bai, baina ez e, nikabarekin edo burkarikien ez, ez da osoikoa. Hados, hortikan e, aurrera, ba, gertakari pila bat egon dira, egoera hasia. sortu da horren inguruan. Bai, e, emakume atzilotua eraman zuten, uste ostiralarekin, eta asteburu guztian zehar, e, zenbait protesta aldi eta mobilizazio gontziren e, atziloketaren kontra, Polis, eh, komisaldegira sartzen legin du ziren, komisaldegiko hormak eh, lurrera botatzen leguin du ziren eta jende asko eta asko eta asko mobilizatu zen. Eh protesta aldia hauek eh, Saria for belgium eh, elkarteak, edo deitu zituen eta horrek ere, bueno, zenbait e, gertaera eragin ditu. Emakumea ustut dut bi egunez egon zela atzilotua, komizaldegian, e, komizaldegitik e, hospitaler eraman zuten, e, garun kontuzio e, arina edo zuen, eta e, zenbait kolpe. Emakumeak kontatzen du, e, edo azaldu zuen, edo emakumeak baino, e, saria forbel jomeko e, bosera maiak, azaldu zuen emakumea guztiz bilustu zutela, emakumea kolpatu zutela, Bueno, eh, azkenean hurrengo eh, aztean eh, emakumearen eh, abokatuak zailak eta jarri ziren eh, jarri idio eh, eh, belgikako poliziari eta eh, emakumeak prentza horreko hemen zuen zari eforra belitjomeko boseramaiarekin boseramaiaren izena da eh, fuat eh, belkaran nahiko esaguna eginda eh, bruselan eh, jatorri marokoa rada baina belgikako nazionalitate ere badauka mm -hmm. ze maiturte manditu bertan Beno, orduan Saria For Belgiumeko agerraldi aldi eta protesta hoien ondorioak ere bai egon dira. Bai, e, handik, e, bost, pasei egunetara, poliziak, e, bueno, polizi e, polizia operazioa gontzen, Saria For Belgiumen kontra. Eta, jen bosera maia, etzilotu zuten e ikerketara bilatu dute hm mm, delitu terroristengatik eh seria forbelgemen kontra ja da malo pertsona prozesatuak izan dira eta bosera eh bosermailak atzilotua jarraitzen du astertzenari dira eh nazionalitateak entzea eta horrela balitz e, gizon hau eh bueno marokora, gizonek, marokora joan berko luke eta an ere eh uzte lapurreta delituengatik Eh, kondenatua izan dela, eta beraz, Marokon kartzel joango litzateke. Beraz, kriston egoera pues, larria, horren hasiera eh, bueno, txikia edo, baina kriston izkan bila sortu da. Eh, Poliziak zabaldu duenagatik, eta eh, belgikako zenbait komunikabitek zabaldu dutenagatik, ez dakiko, bueno, ezan dutenagatik, eh, armak aurkitu zituzten beretzean, eh, bueno, mehatsoak eguropari edo mehatsoak egiten zizketen zenbait bideo, Eta esaten dute Saria Forbelgemek eh Gazteak e, hartzen dituela Jihadetara bidaltzeko Yemen eta, e, eta eta, eta bidaltzeko. Baina bueno, e, ikerketa edo polisi ikerketa horren e, arira dausatzen ari da. Gero ere, nola baiteko erreakzioak egon dira bestaldetik. Hori da. E, Bi aldetik alde batetik. Belgienako alderdi popularrak eh, manifestazioa deitu zuen islamizazioaren kontra eta bai, islamaren kontra eta kontramanifestazio bat ere deitu zuten arrasakeriaren kontrako zenbait eh, aldek haien eh, artean esinara surik egon baina poliziak kolpatu zituen arrasakeriaren kontrako eh, manifestariak hori urrengo astean eta bi astera edo hiru astera ere Blanz Belang e, belgiako e, alderdi fasista, xenofoba e, ultra eskuindarrak e, propagandarat kaleratu du eta bueno, belgika osoa belgika osoan zabraldu da, haien liderretako bat da Philip de Winter, eta bere alaba gertzen da, zenbait gaskitan bikinian eta e, burkarekin Eta emakumeen islamizazioaren kontrako senbait ekimen konferentzia metavarreta berrante latu dute. Gero, eh Sari for emakume emakumeen mehatzatu du, orduan emakume agresilera da eta bueno, haien artekoak e, sortu, sortu dira. Eta aipatzen zeni lehen ere medio batzutan beljistan kontzeptua hasi dela erabiltzen. Mm, bai. Bai, ezaten dute, Bruselan, Antuerpenen, Roterdamen, Amsterdamen, egia da... E, mm, bueno, momentu honetan Bruselan, e, biztanleriaren uneko geita bosta musulmana da. E, lehen eskuntzako eskoletan, e, umen uneko berrogeia e, musulmana da. Eta aurrik ikusten da, e, zenbait e, e, ikarketek aurrik ikusten dute 2008 marrerako... E, E, gaur egun jada gehiengoa dira baina gehiengo e, oso bat e, gehiengoarekin alderatuta e, gaientzekoekin parkatu alderatuta e, izango izango direla e, badago beste fenomeno bat ere ikertzen edo astertzen ari direna eta da e, jatorri e, bueno jatorri europearreko zenbait emakume ari direla e, e, islamera bihurtzen edo edo Kontua da, bihurtzen diren emakumeen guztietatik euneko gaitamaikak e, egiten du, Belgikan, euneko gaitamaikak egiten du arrasoi ideologiko, errigio zengaitik eta e, e, bere kabusera bakita. Hau da, ez da, gizon bat esagutu e, dutelako, edo ez orain arte e, askotan betzen genuen bezala. Eta azterketok, E, aurrera manditu Open Society Foundationek eta nahiko fundazio bueno, ospetsua eta da, beraz nahiko eta hori da beste gai gaibatuan e, prokupatzen omen duena eta beno, e, amaitzan juteko estalenda bezikoaldia holako gerta erak holako liskarrak sortzen direla e, islamaren kontura Europan e, ze ondurioa atera zakegu guzti honetaz? Atera albadezak egu. <risa> ez dakit, zain likusten duetorrelako. Uste dute, gerta era izolatu badela, egia da gerta era kate bati izan dela, azken hilabete enten gertatu dena, baina ez dut uste arazo bat denik e, Bruselan, e, izan ere, aipatu behar dut, e, aztu baitzait, egin mobilizazio gustiauen Ondoren, eh Molenbeken, eh, molen eh gertatu gustiauek Molenbeken gertatu dilerako, hori Bruslako komuna bat da. Eh, bakeren aldeko mobilizazio deituzute, dute, herritarren eh, gehiengoak parte hartu du bakeren aldeko mobilizazio horretan, eh, musulmanak, eh arabekoak, eh, Belgikarrak, eh, Bai, atzarritarrak, eta jende askok parte hartu du, eta nik uste hori nagusitzen dela irian, ez? Orduan ez dut uste benetan erasobate denik honekin. Bai, txiar, mi esker, gurekin negotagatik, eta ez dakit, igual iraian edurrian berri zekarriko diguzu Bruselako konture bat. Bai, eusundu. Eusundu. Agur.